То три. Медичний висновок щодо наслідків страйку письменників. Ніхто серед гостей ще не знав, що я стану президентом. Ніхто не знав, наскільки близька остання година Папи. Френк офіційно повідомив, що Папа спокійно відпочиває. Що Папа передав усім свої найкращі побажання. Френк також оголосив програму урочистостей. Посол Мінтон кине вінок у море на честь тамучеників. Потім літаки уразять мішені на морі. А тоді він, Френк, скаже кілька слів. Він не попередив товариство, що після його слів я скажу свої. Отже, зі мною всі поводились, як із з приїжджим журналістом, а я займався невинним гранфаланством. «Привіт, матусю», – сказали Гейзл Кросбі. «Аго, так це ж мій хлопчик». Гейзел розкрила мені свої парфумовані обійма та повідомила гостям. «Це є хлопчина Гужер». Касли батько і син стояли осторонь від компанії їх давно вже не запрошували до палацу папи, і їм було цікаво, чому покликали тепер. Касел-молодший прозвав мене Копачем. Доброго ранку, Копачу. Чи багато нових слів накопали? Я міг би спитати вас про те ж саме. Я розмірковую, чи не почати загальний страйк письменників, поки людство не прийде до тями. А ви б підтримали такий страйк? Чи мають письменники право страйкувати? Це було б не краще, ніж страйк поліції або пожежників. Або університетських професорів або університетських професорів, погодився я і похитав головою. Ні, я думаю, мені сумління не дозволять підтримати такий страйк. Коли хтось стає письменником, для мене це означає, що він бере на себе священий обов'язок невтомно постачати людям красу, просвіту та втіху. А я все уявляю, який же то був би струс для тих людей, коли б раптом перестали з'являтися нові книги, нові драми, нові оповідання, нові вірші. Невже вам сподобалось би якщо б люди почали мерти, мов мухи?» – спитав я. «Ні, вони швидше помирали б, я скажені собаки. Гарчали б, кусали одне одного та гризли власні хвости». Я повернувся до Касла-старшого. «Скажіть цер, від чого помре людина, позбавлена радості та втіхи, що дарує література?» «Можливі два варіанти», – сказав він. «Скам'яніння серця або атрофія нервової системи». «Обидва варіанти досить прикрі», – зауважив я. «Саме так», – сказав Касл-старший. Тому заради Бога продовжуйте писати, ви обидва. Пишіть, будь ласка.